Apocalipsa lui Ioan. Capitolul 16. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte îngeri, Duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel din s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau iconei ei. Al doilea. A vărsat potirul lui în mare. Și marea s-a făcut sânge ca sângele unui om mort. Și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor. Și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând, Drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al proorocilor, le-ai dat și tu să dea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând, Da, Doamne Dumnezeule, atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Și soarele lui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogorâți de o arșită mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii, și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei, și împărăția fiarei a fost acoperită de întunere. Oamenii își mușcau limbile de durere, și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufra, Și apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate, care semneau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de dragi car fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari, a Dumnezeului Celui puternic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușină. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Al șaptelea a versat potirul lui în văzduh. Și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea, S-ai sprăvit! Și a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cu tremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost cu tremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu, și-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare.